повертаючись до своїх пробірок. Телеграма була короткою і наполегливою. «Прошу бути в готелі «Чорний лебідь» у Вінчестері. Завтра о півдні. Приїжджайте. Я цілком з гантер». «Поїдете зі мною?» – спитав Холс, позирнувши на мене. «Залюбки, тоді зазирніть у розклад». «Є потяг о пів на десяту».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 Сонце яскраво світило, і в повітрі панували веселощі, які додавали нам бадьорого настрою. Уздовж усього шляху аж до олдершортських пахорбів споміж світло зеленого молодого листя проглядали червоні і сірі дахи ферм. Хіба на це не любо глянути, вигухнув я захватом людини, що тільки-но з туману Бейкер-стріт.